Förra året startade en annorlunda insamling i det äppelrika Kristianstads län. Finska äppelträd bär inte längre någon frukt, men genom att samla in äppelkärnor i Sverige kan man få nya äppelträd att växa. Hur många kärnor har man nu lyckats samla in? Gustav Rudolf Persson berättar. Resultatet av insamlingen översteg mina jävla förväntningar. Omkring 1 000 personer medverkade till att 10 miljoner kärnor kunde myllas ned- i finsk och svensk jord. Av kärnorna har det blivit många förhoppningsfulla plantor som i bästa fall är om meterhöga. Det skulle så småningom ympas med önskade sorter. Med kärnförsändelserna följde tusentals brev och hälsningar. Det var omöjligt att besvara alla. Hjärtligt tack för kärnorna och alla goda tankar som medföljde. Skolorna insamlade de flesta kärnorna. För lärarkårens oegennyttiga och stimulerande medverkan i skolaavdelningarna ber jag att få framföra ett varmt tack. Även i år måste vi hjälpas åt att ta ett krafttag för att säkra framtidens fruktodling i Norden. Den tredje och senaste stränga vintern har härjat i våra trädgårdar som aldrig förr i manna minne. Trädens skola ersättas och nya hemträdgårdar anläggas. Plantskolorna har fått flertalet småplanter förstörda. Import av frukt är det omöjlig. Inda öppna vägen är kärninsamling.